Umewahi kulisikia bala la kumar Kandam, bala lililopotea katika moja angano za kale zaidi. Sote tumesikia hadisi nyingi zinazozungumzia Atlantis, nyinyi la kubuni ambalo wagiliki waliandika juu yake katika fasihi zao. Iliaamiika kuwa walikuwa na usustabu wa hali juu zaidi kwa wakati wao. Kwa kusikitisha iliamika kuwa nyinyi lote li na bahari bila kuwacha mabaki ya wenyeji wake. Hakika huu likuwa mwisho wa kusikitisha. Hadisi kama hiyo ingawa si maarufu sana, imesimuliwa nchini India. Hadisi hisi onjulikkana sana inahusu bara lilopotea linalojulikana kama Kumar Kandam. Takribani karne moja nyuma wanataifa wa kitamil waliamini kuwepo kwa Kumar Kandam. Bara hili ambalo sasa limezama lilikuwa katika bahari ya Hindi na Pasifiki, na lilikuwa njia kuunganisha kati ya Afrika na India ya kusini, kupitia Madagaskar. Barahili lilitawaliwa na wafalme Mapandiani kwa zaidi ya miaka 1000 kabla kuzamishwa. Kisha wenyeji na mfalme Mapandiani walihamia kwenye ardhi iliyobaki ya Kumarkandam na kisha mji mkuu hadi kapata Puram kulingana na wahusika wa kwa Kumarkandam. bala lilizama na maji ya bahari yaliotokana na kuyeyuka kwa barafu. Watu wa Kitamil walihama na kuchanganyikana na vikundi tofauti tofauti. Kila mara walianzisha lugha mpya jamii na ustaarabu. Watu wengi pia wanaamini kuwa binadamu wote umetokana na wakazi wa Kumar Kandam. Hadisi zote zinakubaliana jua jambo moja la kawaida kwamba utamaduni wa Kitamil ndio msingi wa tamaduni zote zilizoelimika ulimwenguni na Kitamil ndio lugha mama kati ya lugha zingine zote za ulimwengu.